Hei kichwa cha somo la leo Kinasema Matendo yako Yalingane na umri wako au muka sema Mienendo yako Ilandane na umri wako Hei Nitafafanua Mana kichwa na nitarihubiri somo Lakini Mtu anze kwa Kwa maandiko, tifungue kitabu cha wakurinto Leo tukua kwenye wakurinto wa pili Lakini leo tunenda kwenye wakurinto wa kwanza Manzoni tukua kwenye wakurinto wa pili Tunenda kwenye wakurinto wa kwanza Mlangu marufu sana, mlangu wa kumina tatu Naito mlangu wa upendo Anasema kwazia mstari ule wa kumina moja Anasema hivi Kwenye wakurinto wa kwanza kumina tatu, kumina moja Anasema Nilipo kuwa mtoto mchanga Na alisema kama mtoto mchanga Na alifahamu kama mtoto mchanga na alifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Na nimesikia kama Bila nasema ni kama kama utangulizi tu. Leo hii eh, somo so kama hili uhitaji kuhubiriwani ni, ni kitu automatic. Mungu wa metumba kiasi kwamba tu, tu, tuweze kuenenda sambamba na rikaretu e, Kwa hivyo natu kasema vile vile kituwe sambamba kasema Mienende yetu ilandane na rikaretu Rika au umu Lakini nani vito mungu wa metumba uwezo kategemea mtoto labda mekua ni kijana Miaka kumina saba kumina nana naanza ujana hapo katika tisiryo Haanze kuwa tena mtoto mdogo na itaki kubebu, anataka bebu ya ongozu, haweza katoka kafika labda barabara mbili, tatu ne mbele, hata tamani ya hende kila Kwa sababu umri wa ujana umesika, utotone asingezo kufanya, sinio. Hiyo ni maumbile tu nayo, lakini leo hii, kuna wanadamu kwa ujumla wake. nyingi na hubili kwa abaliza wa kristo, lakini hata wasio wa kristo neno wa mungu ni Lakini na hasa wale jamii ya watu waaminio Wanao kwamba kwa ni kristo ni mamini kristo Kristo anakutaka Katika kitabu cha kwa hasa mraunga wa kumda tatu Kusari wa moja na kuendelea pale Anasema mambo ya kitoto Rika rako, rika rautoto, rika raujana Le, le, unapo kuwa mtumzima Uyabatilishe mambo ya utotoni Ufanane na mtumzima Amina Nicho anajutombia katika Mstari wale Le, leo hii eh enaoa Mungu linatutaka tukue tukue katika matendo, katika fikra, katika maamuzi eh tukue tuimarike. Badake, kuimarika ni nini? Ni kuele kusimama katika ustabiti wa jambo. Mm. Eh kwa unapokutana na mtu ni mwanaume Kama mimi mi hapa, alafu kwa kutani mta mbae, ikinja hapari, unakuta mbepaliki, hivi eh, eh, eh, hii vito, kutakua uja, uja imarika, ujini ufana, Vile vile, mana ume kama hapa, nilipo, uwezu kaniletea hapari, ambao na yona ni rumasi, rumasi, hayana wakika, na mimi, nika yamini, nikaanza kuhisambasa. Kwa Lazima kwaanza nikainayo, ni ipime, doo ni yachirie. Sindio? Kwa hivote ni reflection. au ni taswira ni, ni, ni kutoa taswira ya rikarako. Eh, mungu anataka tuachane na likali tangulia nyuma kama tumesha toka huko kiumri basi na miele yetu itoke huko eh, na Mungu anataka vile vile tukikua tuakuze na wengine Yesu alimwambia Petro asema nimekombea wewe utakapoongoka utakapo kuwa utakapo umethibitika moyimarika wa waongoa wae wa waongone wa, wa, wa, wa, wa na ndugu Amina Sindio Eee mm. Azema nime kuwambia Wewe kiongoka Wewe na nguzako Eee Mtu Unapokuwa mtu musima Kwa mkwa jingine Wewe ni mama Unatakiwa Ukue Uvae kwa Rikarakola umama Ili kusudi Wasaidia mabiti Waache kuwa Kama watoto wa dogo Wanapuye kuwa kwa kubwa Wewe kiongozi Utaangulie mbele ndio siyo, lakini leo hii mienendo ya watu yasi watu wanavyotembea maneno wanayotoa mdomoni eh, eh kauli zao uongeaji staili mbalimbali uvaaji mtu anafanya eh kada kwamba imtoto mchanga. Ya, ni mtoto mchanga yaani unakuta mtu ni mwanaume miaka 40 hamsini Lakini jini anavaa kisuruwali kimlegezo ka kijinzi fulani na mwingine baka anaanza kuchana pale kwenye magoti. Hamjawahi kuona watu wao namna Lakini ni mapenzi Mungu ametoka kusema nini kwenye mlango wa tatu wa kitabu cha Korintho la kwanza? Kwamba mambo ya utotoni, mambo ya kala ya nyuma tu yabatilishe tuachane nayo, tuende katika ya mbele Lingana na sisi. Leo hii kuna watu anafikisha miaka 40 50 60 akipoa shikamoni kijana wa miaka 15 20 haipokei Dio sio haipokei anataka kuendelea kuonekana kwamba yaani sasa hivi mjini wanaopokea shikamoni wa kwa ni kwa vidole Na yudavika sayo frani na sabibisha sasa Huyo alie kwa natakiwa msalimia mweshimu Kwa so salamu ni heshima Sileo Kutana ya kusalimia na kweshimu Kutana kujua kwa mamutu Mtu hakueshimu Na kutana haweza kakusalimia Yuzi ni na vijana frani Kwa ni kwa pima kwenye utendaji wao Kwa ni maine wa talumu na una kakijana kanakuja Kadongo Kajana sii kwa Tanzania wapi Nini tambani kachabange makofi Kana huja kana kamere yao. Tunangalia. Na mimi kakaacha. Mika kwenye kichichangu. Nangina huja kana niangalia. Kambie mitoka nje onoka. Nenda urudi tena wingi. Akaja mwana ya pili. Mda ukapotea. Kaka niangalia. Kambie kaya. Mekodona. Basi tu. Subi natu ya mwanadamu. Kambie haya onoka. Nenda kamite fani ujina yao. ta ta keo wazua. Hai, hiyo sikuwa keo gika kubwa. Hai ndowe toka nje njoo maraipi uje ukakaja katuka akakaka katika tie. Sasa hapo natafuta ushahidi. Sio ushahidi tu nataka kumfundisha tu. Kwa sababu nasema mtu akiukosea mwambie peke yake. Biblia kama hata sikia, mtafute na mtu wa bila watatu mkae muongee. Kama napo hata sikia, niambie kanisa. Na asiposikia na kanisa Umuache alika mama vutoa mataifa sio mzimu tere kwa na miini kwa naongeza, angesa ni kwa na pita kwenye karuri kama hivi baadae kare kakiyana karibu kujia kagatukuta tu kwa wili sa sabatu wakumbwa meraaki kasa miiar kaka wengine kasa miiaru kama inmekashine sh, -sh, -sh, -sh. kama vile kama na kuhod au na pumua ndokey ndogo ni kaza kupasoa bopare na, na, na kini ni matatizo. alikuwa dogo wewe sasa. Wewe oh, unaweza no, kufisi bien. Tamsalimi bien nani sasa? Unadhani nare kwa nani nani nani? Aliyeteseka nani? Biye. Mm. Yeah. Ndio joksema ni kwamba pia wakati mwingine watu wazima haiboi tayari kusalimia mpaka na wafanya vijana wasite site kuweza kuwaheshimu na kuwaslimia. Ndio. Sio ndio? Leo hii utakutana na na wanaume Niyazi na wanaume kwa sodo vichwa. Unamuta mwanaume miaka hamsini. Pakastino, pakaro, baina kapi hapo. Miaka yota nikwana mendo ya haki. Lakini sasa hivi, ameweka zile sengenge kwenye meno. Mwanaume, ni uke chini au ni mweke kama mbo. Upozi. No, sasa kinogo, mori mwepada za hivi. Mwanaume, unahasa kuweka sengenge kwenye meno. Nenda aenza kuniambia kwamba una nani wewe maana na kwa amenziweka kwa lengo la kutibu yare meno. Ngoenga silimeti si la kitu na anajaribu ku, ku kuwafashi ni fashion mtindo. Sasa lo gusta hapa juu bebe yanatoka ni nimeupe na vid, vyuma vi vinakoanga vina rangi kama ya dhahabu hije kama batibati si ndio huku chini kuna nevu zina nani zina chumvi. Eh? Leo hiyo takuta BT wa wa miaka 18 20 na mama yake kama amempata mapema miaka 35 anakuwa ni mama yake 40 si ndio hapo tena kachereo wote wabevazi kapitura wako barabarani huana pishana mmoja anaingia mwingine anatoka amina amina sasa tofauti yao okay hata huyo naye hakutakiwa kuvaa hivyo Lakini kama wewe, cama kama eu eu kwa sei mbichi. cama eu katika cuajo mkavu. vida mbichi um timbichi kufanya aí kungu só o nem alemos eu cucho lá eis a senhora matendo já ya ringa ni dalikarako. Amena na umri wako. Sio somo dogo sana. Leo hii unakuta eh unakuta mama baba amezaa uvaaji sababa na mjukuu wake wakati wengine. Unakuta huku kichwari badala ya kuwa na mvi maki, Huitaji kuzionyesha labda kama uzitaki Lakini nazo ni zako Anyway Hameena mpiga vitu badala ya kuwa mvije upezi Mekuwa mvije kundu Unafikiria Hameyitishwa udongo Hameyitishwa vitu Yani vikunu Yani mpango na shiro kweleo Nani kupa unja na mimi Nani raza kudeme kwa mba Ni mapezi ya mungu watu wawezi Amin. Hata kidogo. Paulo wanasema Nilipokuwa mtanga nilinena kama mtanga nilipokuwa mtoto mdogo nilinena kama mtoto mdogo nilinena kama mtoto mdogo lakini tangia hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto kanina hmm. waje leo mimi ukiacha watu ambao wako katika imani imani chache chache chukulia hawa watu waki, wanawake wa kisasa wa mjini sawa Va, kuna tofauti nyingi yote ile hati ya binti wa miaka kumina nane ishirini na ya mwanamuke wa miaka umayina tano sasa hivyo wanavasa wa sinuri wote wanavavi suruwali wote wanavavi skinny tighti wala hunaunae huna, huna, huna biblia nasema sitaji kusema kinani unakenye biblia lakini sio mapezi ya mungu na hakuna faida yoyote utakayo inchota Niseme upende usipende lakini ntaseba anyway Hakuna faida utakai chota katika kukenjeli na kukaidi maerekezo ya wa mumba wako Ana kwa ana tena Amina Nani kwa pamoja na mimi Amina hey. Biti mama na bibi Wote wanavaa visuruwali Watatu Noja kamza huyu huyu kamza yu Oto wanafaa visikini tight au vijinzi vile vya nishana Au basi binti na mamaka au binti Nini badake ni? Wapo awapo? Wapo Wapo Lakini siyo mapeze ya mungu Habna kukua ujee kusikia nukuyala Lakini, basi umesikia Habna kukua ujee kujuu hata wakontuwa kwanza inasema nini Jumi kusomea mla wakumina tatu I can't tell God that they were 15! But it's become most famous to everybody in Toshua. Even if the Bible is lost. Even, we will know that you are lost. Together WeCocus! All we urge hearing about your son is Toshua 18 when Toshua, when Toshua 18, another time, feeling this man is lost and heart ecclesicamente separated Ma, mana pun saya mampu, pasti mahu sembunyikan. Pasti mampu. Mencuci itu Okay, mana mana mencuci itu susah. I don't care. Jadi si jari. Jadi nama kita soalan la manenya munggu, nak hakiki. Kau kiri orang si jari feeling zaman tu mula sampai. Wanjang kuna siku moja Yesu soalnya waktu hari kumpel jenuk aku minangkap apa, nampi kumpel jenuk aku minat, kumina nabi nabiri. Semuanya agama besar sama bana, dah hamba. Ah, awak habari, wakamul itu habari. Zat wata mau pirato, ame changanya, zabi sadaka zao dan yao Yani walikuwa nataka kama Yesu alaani Haumboleze Haasebe jemani jemani jamani jamani Hiu Pilato amezii ni sani eh, Na hilo nalo Yani alielie nao Haumboleze nao Mbe Yesu nikona choko maiki ni kizazi potofu Haka sema Haka sema hivi mnadhani kwa mba hawa watu Ambao Pilato ameofanja hivu Mnadhani Kwa mba walikuwa ni wakosaji kupita kiasi Sema na mibi na wambieni Musipoto bu na nini mtaqwai mivo, yana wamembletea aliye na wale yana wamebiomba. Musipoto bu na nini na wamebiomba mtaqwai mivo. Nato kunambieomba rikuu na skriza finikiza wa kwa urumbi yasana, alio na w kwa ya Tena au wale la kule wale kule na la, bari Sipo tubu ele está muito bem aí vai não dá nem a Jesus Cristo mwingine fará com ele há algum fará o mengino tunar um fará ou não dá nem a Jesus Cristo a gente um dia manda a kakujibo Bibi um dia dá com na nafsi yangu dar na dar ir kini dapo kuja kujoosha maneno ya Mungu tusianze kutafuta tafuta shortcut. <totipati> <totipati> Amina. Amina. Eh. <totipati> Kwamba kuna wa, m, bibi na binti na mjuku wao wote wanavavi vipendo na vikapitura na na na na na na na Alafu tu anze kutafuta e jamani, he, na ni na na na na na na na na na Angalia kidogo Kito kitu wa kipo Angalia kidogo Nenuwa mungu na sema Limenyeoka Amina Nenuwa mungu limenyeoka Kama lilivu Amina Nenuwa mungu na sema Hubiri nendo wakati ufa Na wakati usiofa Kemea Onya Lakini wewe kwa hubiri humindo Sama bukina siku Tunakuja hapa hapa Tunarudia yale yale Niko kufumili Wakati mgini minasisi, hao hao tulioa hubiri, tunayakosea, tunalutena kwa mwana. Mwama, sema tena na sisi. Zamari ulisema, sema mara ya pili. eh He? sema kwamba mba, biblia nasema, tumewona kwa mba, mba kitoto yana Yani inakubalika kuna makosa maya mtu anaza kafane kito toto Lakina kiuwa mkubwa anata kiuwa ayabatilishe Achani na ayo Sidiwa biblia nasema mm hivyo -hmm. Lakini mtu wangalie semimu nyingine Vila nasema katika kitaputu wa matayo Sidi labla nisifungwe pale kwa jiri ya muda Kulangu ule wa kumina moja msnari wa sita nasema hivyo Yesa nasema nitakiringanisha eh, Nikiringanisha nita kizazi kina kitu gani Nitakiringanisha na watoto Walio kaso koni Wanawabia wengine wanabia wengine wasema tumewapigia ngoma hamukucheza hamu kulia Somo hilo lina maananyingi nyingine, lakini linacholenga kwenye Muktadha wa mabiri ya leo kwamba watoto watuambao wanakaila na utaratibu wako tu sokoni. I kakuta watu sokoni tu nglioni wamekaa tu, seima para problema na casa e aqui wa juíza eu queria de matano seco bolinho na confiança a vocação total toco que dinheiro o mercado eu hoje Yuko na cota na ome eu coquinho de satano seco eu maricoaco dentro da mão do mesmo somas angabi aonde tem que You know story saw stories in my mind and I saw presents in the beginning As One was the first person I saw his wife on you When she saw there we stayed and he não�id獲 del subs이신 He stopped and he felt bad The first thing is that diwe na zakusizia ndio joka usikiza kugonye maliti unatikoe di di taka kula juu ya kuasumbabu siku siku kena ni kafungua ni kampa chakula wajau kampa chakula kujilalia tete ili frumu shwa ni taka ni na kula maliti tumelewa tumusema ni manao mbie huyasasi taka elewa não me carichei muito a ler o nini? o namfundi sanini, o meufundi sanini, a lá funado cumlani nem to tu mei, tu tafte ha, tu tafte ha kiroi meu, ha kí ipo apu, o meu guja sasita osi, me levo, o meu funk do ni sema mabá o eu funado como na mambla capa, o meu Haliye kupachakula usingizu na mpige na baridi na mgonga naenda na jirali Kuwezu ukamaliza ukidio kwa mwemekunja saa mbaya ubelewa vibaya Ukesho wataviosha vile vio mbo Unamukarisha macho Alafu naza kumulani Inirazo anje siku Inirazo anje Kina nikigunga ito kiteno Siya kukisa hawa. Mima nasa hawa kivitu kama ya fumbiri na shirini. Corona sii kumbuka kama Au shirini na mwesi kumbuka umo hivyo mitenu na mikumbuka hili kwa machu ya Na kumbukumu zote. Kwa hivyo kuna mamba ya kitoto kukaka obyo tukua vigiweni vigiweni. Minasema ukomo eni wakati. Angalia jinsi mradi huyu kama wapumbavu bali kama watu wenye hekima mkiukomboa wakati kwa sababu ni wakati za uovu. Ukiacha siku nimetoka nimeenda kwenye harusi za wanadamu. Bafu da bibi nitaweza kwenda harusi. Lakini nitarudije nyumbani kwangu Satano usiku achana na kulewa. Mungu ameipa hema siyo hai mapovu. Sio? Lakini daruje satana ustiku, laki akama ni metoka safari, au metoka. Nini kwa sababu manu wakini sikuwa sehemu friday na enjoy yarafu ni anza ni macho azema chowata. Katika mungu wa azazi au wa leza upu gari ni nini? Tukinaofanya watoto, tukitegemea kupenwa au kutokupe. Kabisa, tukio kama hilo ni disciples amehewa disciples to be wa nini? leta endelea kuleta matatizo kwa muda brief. Amena. Hadi kwa pamoja na bibi. Ameni. Mimi nasema eh okay, tuende kwanza kwenye pembeje. Kwenye tutaona tuko tunaangalia somo linalosema mieneno tabia zilingade darika. Eh, mtu ndio mpateza mtaani sokoni sokoni mtaari mtaani kijiweni. Sio hivi vitu vya vijana vijana nao nao ni vijana wa pumbavu. لakin ifepepe tumuze maji, wakuta puto na ana rudisata tu seroto kapa, ni kwa na portesa portesa mda tu, kwenye mda mda inunia tu mda ya kutoanza unao kadhaa, ya ku ilingane na mwili wetu uzima, kujia kilu, maisha wa utu uzima binendo iliflect alafu tukuje roho zetu ki baisha yetu ya kiroho yalingane na ya ni yatoke kwa ya kitoto kitoto eh hebu kutoka katika kitabu cha cha cha, cha twende tusome kitabu cha Tito ndio haraka sana eh, Tito mango ule kuna mtu ame eh. Tito 2:35 nasema hivi msikiza vizuri. Tito 2:35 nasema hivi nitasoma haraka nasema hivi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu wasiwe wasingiziaji wasiwe wenye kutumia mvinyo bali wafundishao omema ili wawatie wana wake vijana akiri Wawapenda umezao na kuwapenda watoto wao Na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi mmanimao Kuwa wema, kuatio umezao wenyewe Ini neno na mungu ni Anasema, mwanamke mtu mzima Mesha kuwa ni mama na watoto Wakubwa Awe kielelezo Tawema kwa mabiti zake Na mabiti wengine walika hilo lakini devo leo hivi ukikutana hebu wale wa kidababa wa, wa, wanaowasikia wako mabungeni mabungeni maarufu maarufu vi vi, vi vi pedo pedo na vikapitulana visuruwali meva na wana shida kwa ma tv wanaonekana nikieleza uzuri kwa mabiti Hamna hata kidogo lakini na nasema wawe safi wawe wenye wawe wa, wa, wenye wenye werekeo wawe kirelezo leo higwane kwambia mzazi natakwe kirelezo mlezi mtu mkubwa na siyo mzazi kwamba kwa mba wakabuza ayu lafana hata mimi nause nikawa na kirezo cha mzazi kwa kijana wa mtu mwingine mingine e mitunye mashuleni miyarimu mienendo yaake inakua ina kirezo kizuri kwa ototo hawa wana wafundisha handa miyarimu nga vinakuja imerewa na nuka mapombe Yule huyo imevaa suruali huko imekunjwa ndakaambia kwenye mangoti huko mguu mwingine umefika kwenye kiapa. Bila jua hata watu wanokuja na naekea ofisini hapa ni Tanzania. Tanzania ukuna aina fulani ya dress code fulani. Tena ime serikali imetoa kabisa. Kuna vitu vitu vya kuingia ndani ya ofisi. Ukuta mtu labda yuko ni professor ni wa huko wapi adatembea amevaa t-shirt kama vijana kama yule. Anaingia nayo yu kazini. Na vitu vingi sana vya kuwa virezo kwa atu wengine Nakini bibiria mesema Nana mesikia umustani ni unudia tena Misha kudua binadagu watu sikivizu Lipaka nisitiza Nikareku Uvaaji wako Uongeaji unakuta ata Hata mesejitu Unakuta li, Mama lina amsina kitu Linanika mesej Zizi abazo neno halina Aina, aina anani Haina elufi za... Nini zinaituwezi? Sila... Nini zinaituwezi? Irabo. E. Jamani, jiei emweli. Message haisomekiza. Ustela, stela, vambiaka kukunda saba. Hata tu kitu kama icho. E. Ki... Mnitutaka mambo ya kitoto. Na ya kitoto sinamana kwa vambiaka ya utotoni. Mnika nililopita. Ulipinge teke. Uhabia kwenye likalako. é é amina acti your age Enenda nenda Enenda é nenda samamba na ricaraco menino aco u kwa u u sabiáne na ricaraco quando tu não o come na babita gutuzando em zao. Kuwa cuja kazi fazer wao. Leo hii. nova ou bita no chão me acudiu nas cintas acudiu nas sábias até o que chamamos de hajoui. O na hora Eh? Unakuta. Majeraha kwenye mikono, hadi ukukatanya. Aki temuza maji bage na Eh sura kama Eh au ime upande kwa sababu me me temu kasan. Eh vile vile. Leo heri akina baba unatakiwa uone mfano onekana ni mtu unakutana na jamo gumu moyoni unatetemeka lakini kwa nje unaonekana umekaa kike. Haa taafu kweli kweli. Ah yule well, well. ah, ashevishu yuko vizuri. King I say. Hey. Ningi langu lile liko vizuri. Kube boyodo unajua nitafanya. Lakini una meza mm. kifuani. Eh, la hila hiyo. Ashetu na yasa. He. I say. Eh. Hey. Sudah lama, Una teteh mereka, Una fokusan ini kira lama ke? Bila kerja begini, Pak tuaan adalah menggunakan aku tanah ramplon ini syarikni. Una aku tanah ramplon ini syarikni. Una aku tanah ramplon ini syarikni. Iri khusus dikejar nak kira cerita aku kitupe pitaroni. Kuda kuda sima mapale, Una toka injon, Una huku, kilori kinabaki na anih, unapita na. Wada itu orang kata, Muka tidak panah, Una, Una na likarako, lakini zaidi sana na jinsi yako au jinsi ya yako. Kwa naume utajiu kutishotusha kizembezebe, utarangunya kupiga honi, waa, waa, pisha, pisha! Kwa kama ni mamlaka kishiria, mwenye mamblaka hapishwe, ni msafara, ni Di, di, di ambilasi apa? Kau jangan takapa mimi. Lagi ni pun ada kata ada kau pergi, pergi awam pisce. Karena apa? Ada, ada beberapa beri pia. Ada beberapa beri hata umah. Nanti akan faru. Kau sitaki kum eneshwa eneshwa. Belanda sebut Wala Sasa, mama Lagu yang manaume? Ada. Memandangkan saya maklumkan Kingdom seminggu asma, quit you like me. Yang ini semua many tuan yang katakan bahawa huru manaume. Iku suruh nak kira orang tu megi fuzat orang awal manaume. Memandangkan kita I njingereka kini tunakujamkoni warumi warumi kumina sata kumi kumi na sema hivi ni haraka dogo ni ni ni na mama kusema kini warumi warumi kumina sata kumi na tisa unaomba rikwaja pa ibadani miraram atamjamba mshaa warumi kumina sata kumi na Warumi 16, 19, bina sema hivi Maada Utii wenu Umewafikiria watu ote Basi na frahi kwa ajirienu Lakini nataka ninji Kuwa wenye hekima katika mambo mema Na wajinga katika mambo mabaya Tadadadadio heru nino Ntosika zi ya heli wali meunga vipi na mambo ya umli Ita Kwa kwa mtoto, mtoto, uneka, kwa kawai naka, biblia nasema, ukisoma, nitaenda hukopataikito, kwa kusika, kama ni mithari, shina, mbili kumatano, ni useme, ni kusudi, upenguvu huu. Nibu nasema, ujinga umefungwa nani ya moyo wa kijana, wa mtoto. Lakini, fimbo ya alabu itawondoa. Au, maonyo, mafundisho Mbaba inategemewa mtoto hawe mjinga kwa kiasi. Kwa soo nivo tunavo wote. Ndiyo siyo? Lakini hekima na umri na mafundisho na malezi vinatutia hekima na adabu. Sinio? Kwa yoo, lina mingi tutaka vile vile, hata tukisha kwa wazima Linavo kuja la mambo mabaya. Movies, eh, njimbo zote za adabu nizutoka mwezi huu. Movies ajabu, ajabu sirini. Mungu anatutaka tuwe wa, kama watoto toa wa jinga wajinga, yani huko tuwe kama washamba. Mungu anatutaka wa tuwe washamba wa fashion za dunia hii. Amina. Tuwe watoto katika ile eneo, yani mtoto ni mtu ambaye hata uzoeo kwenye ile eneo. Yani hmm. uko pamoja mimi. Amina. Na hmm. Lakini Mkristo wa leo unamkuta singeli zote zote zilizotoka mwezi huu ziko kwenye singative. Yani anaweza kazimba na na mistari yake. Na na na na Rikisizaka na zicho, muri za Biblia Hana hata hatamo Rikisi ni mistari, hii ni hasara kuhusu kiazi kani. Kwa hiyo mwa nataka huku ni napyo ni mama baaba baaya, tu wa tuto, tu a jinga, tu wa shamba na nini? Ni zicho, nani tuwekisoma tuwekisoma? Kwenye waruhu kumnesta kumnesta. Tidio. lakini hata kwenye wa Korinto tulikapo nyarubi kenda kulia kidogo pale kuna wa Korinto wa kwanza 14 e, anasema mstari wa 20 anasema hivi kwanza 14 20 eh hebu niache biblia radaa mmoja mwingine atakayekua na wasomee yaache chule wasomee sawa tunagubaliana eh 14 20 anasema nuguzago, msiwe watoto katika akili zenu mbona tunataka tu watoto tukiwa watu wazima tuwe na akiza ya kitoto anakataa si lakini katika uovu mgeuzo watoto wachanga bali katika akili zenu mkae watu wazima unataka mambo ya ovuovu ovu. mambo ya eh mtu unamkuta anajua aina zote za pombe umbe zishulia wapi kama kuzini Ok, kuna jingine okipito okay. na kutazi meaadi kwa sehemu. Hauna ziona kwa jimata. Sikuizi, unawizu kajua hata, hata vitu wa kifififaso ni bila kuenda kwenye firima. Kwa kutua kwenye, kwenye mtadao, sinio. Lakini huta kuwa expert, huta kuwa mtala mua hilo eneo. Kwa hili mwame eneo hiwa kristo. Nwa tala mua adudia. Kuriko walivu wataramu, wa tala mua mapeze ya mungu wao. Nita chukio kwa kusema kwenye. Kristo. Anajua siasa za Tanzania Anajua majimbo yote uchaguzi Anajua majimbo yeja ushidani mkuma Lakini hajui Mistari Ya kuokua manaye Asiwe shonga Asiwe malaya Kahama Amina Kwa neno hai Kwa niko kuhubiri Kwa niko Kuhubiri He eh, Misali Kama kuna misali Kono kanao Unafikiri tuonoke na huu Ni usome tenu Nuguzangu Musiwe watoto Katika akirizeno Kwa nataka Tunapu tu kwa watu wazima Tusiwe na akirizaki toto Tuwe na akirizaki utu zeno Tuwe na hekima Tuwe na uwezo Tuwe na kumukumu Unazuko una, una kuta Mtu Tabia moja wapo ya watoto Ni kusaha usaha uvyo Ndiyo siyo Sina mana nye watoto Nye mshako watoto wazima nye Wakubwa aungeria ule toto toto kweli kweli unadumu akusahau sana una kokta tum tum tum mziba hiki sasa ule umo hicho wanio nini au umejaza vitu vingi mpaka yenye yenye madambi ukosa pakua unadumu amesahau hiki amesahau kile ukimwambia sawa nilisahau yaani hakuna kitu kinachoweza kukutaka mtu amefanya vitu vitano nini Kwa mchoto Niyo siyo Niyo Nimesahawu Kweli kuna vitu vya kusahawu Vyye vitu vwajificha ficha Mwja nituye mfano Fukuwa kuna kodi natakua nilipe Era haikuwa era Wiki lio Era kinu wiki Nikanetoa kontrol nama Nikawa Paka sasa. Jara nukasema mwenye nituwe kwenye ime. Inye nikahiripe. Nikienda sehe. Mwabapo kuna huduma za. Malikwa. Mta kisahau. Kitu kama ito mwajo kiko nyuma kabisa. Yani hakiko. Lakini. Unasahauje. Kuzima ta. Umeamuka hasubwe. Kito mwajo ni kipo kila siku. Mfana. Eh. Labda mta nenda kulala, njiani hakaacha labda mkiti. Ukijia ukakigonga, puu, huoni. Kwa seyamani, hiki iti nana mekewa, aa, sama, nilisahau. Kwele, kitu kiko wazi wazi. Kuna kitu ya kusahau na kitu shuwa. Kusahau fumu ulio mwingi ni ujinga. Nuno ujumbo. Na unaliangalia mimi na mwingine na mwingine na mwingine na lakini neno ambalo anasema ndugu zangu msio watoto katika akili zenu lakini Kunasema sema Mungu anataka tuwa jinga. kwenye dhambi na, na yani ujinga ni, ni kama washamba kujua vile vitu kwa undani usione kani ukawa ndo yani wewe utegemewe mu Kristo kujua timu zote kujua pombe zote kuna mtu kwa anasemlea mpaka anasikia nani au tutadai tuta hivyo tradair aí, beia ia lodge, aquele lodge onde a urari bulla, onde a ripia, hein, hein, vai eu aprovar nada, lodge, eu quero tocar Kuhuni msaida wakono kanao, lakini katika uovu, ubaya, mgeuzwe watoto wachanga. Yani maraki, hayo mambo konekana huyajui, umeasahau, hujui. Me, utanakuliza, ni frani, frani aliegewe, siku. Kito mbeto lakiniuzwe. Hivyo mtu unapata wapi, ujiasiri, waku, jua majimbo yito uchaguzi, na wapinzani wawo, waliko wali tisiemu na vya maviake vya na vya na vya pingana Kujui hata msari moja ya Biblia. Alafu, maitomu Kristo wa miaka 35. Si hasarayo. Mbaya sana. Mbaya sana. Bari katika kilizeeni mukawe watu wazima. Mwena tako. Mwena ulizi. Yusufu alipu kwa misiri. Alikuwa mtoto wa mmea kumila saba. Alikuwa mienendo ya kilikuwa ya kitoto kweli. Analitoma jariba na shinda. ana oteshwa vitu Mungu anamtumia na Mungu ana yaani anamfanya mtu wake Daudi Daniel kwa hiyo vile vile unaweza ni kijana au mtoto kwa asili fulani lakini kwenye hekima ya Mungu kwa mkubwa mtu mzima kwa hiyo tunaona kwamba we, umri wetu lika letu mieneno yetu ina ilireflect au yeye fana nalingane na rika katika miene na yetu ya kimwili tumemaliza kusema kimwili uvaaji ugeaji, kumbukumbu ujuzu au uchafu na nini yote hiyo lakini la pili maisha yetu ya kiroho kipi nini tunajua mapenzi ya Mungu wetu wewe unaniambia Mungu anataka hata tukawa vijana wadogo tunajue mapenzi kipindi tunasema mjue sana Mungu hapo amenini leo mbaka mpaka nakufa Na umli, lakini anaondoka bila kumjua mungu haki Anategema wa takutana huko mbele, mbele ya haki e, Takutana pabaya Mienendo yako wa kiroho, maisha yetu wa kiroho Mwendo mm. ili, ili, ili kusome baadhi ya mistari alakaraga Bina nasema, tulikuwa kwenye wa Korinto Heo tulabusagusa wa Korinto, wa Korinto sii kwa nini Lakini pia ni, ni vitabu vikubwa vina vi, hoja nyingi Bina nasema wa Korinto wakwaza mnongo wa tatu, anasema hivi kiembe dogani maji kiro lakini ndugu zangu mimi si kusema nani kama na watu wenye tabia ya rohoni bali kama na watu wenye tabia ya mwilini kama na watoto wachanga katika kristo wanawaambia hawa watu power walikuwa na wasifia anasema nilipokuja kwenu nini niliongea na ninyi na nini si nilikuwa naongea kama vitoto wachanga wakati ni watu wazima ni midevu ninayo na kwenye ibada kwenye kwenye miaka mingi lakini bado na akatoa sababu kwa nini anawaita watoto wachanga Mungu anatutaka kiroho tuwe watu wazima hakuna sifa za ototo. kama vile ambavyo hakuna sifa za kuwa eh, kuwa mtoto wakati una umri mkubwa kimwili vile hakuna sifa nzuri ya kuwa na tabia za mtoto katika Kristo wakati ume, umekaa kwa Kristo miaka mingi kuna kosa kwa mchanga katika kisomo cha kwa kwanza miezi mita mitalu miezi sita kwanza lakini una miaka mitatu bado hujui yesu ana kumwambia petro akamwambia eh anamwambia filipo asema ume kada ni miaka yote hii huwezi miaka yote hii amnijui amni kama Niko ndani ya baba na baba yuko ndani yaku ya ni mda ote mbadu ni watoto watengu kama viti mekutana jana Kristo leo wako meleza Kristo wakatae wa sikuweka Oke kwenye dini yao wanakua watalamu wanajua vizuri Tana tipu zaoote za dini Lakini ninafukuja swala la mungu wao mapeze ya mungu wao Biblia nini Kristo anazaliwa Anabatizo nafaja nini Anaonoka duniana Anamiaka stili sabini temanini Hajui hata Kiti cha hukumu kimeandikuwa api kwenye Biblia Basi kama akina maana mungu wa singe Asema ustari ule wapina Nali wanyuesha maziwa Sikuwalisha chakula Kwa kuwa mlikuwa hamzi ya kiweza naamu, hata sasa hamukiwezi Kwa maana hata sasa nini ni watu wa tabia ya mwirini, anasema unapokuwa Mkristo una tabia za mwirini, anasema kuna fitina, kuna hasuda, kuna vitu gani mnakuwa bado ni watoto wachanga na hammpendezi Mungu. Adi ha, mwe nyokusikia maneno. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso eh a, a, a, a, a, a, wa Hebrewia sasa, wa Hebrewia, na kama mna miren choka sana. Sasa kama mnachoka siku moja Nadamu kina kama umekimbia na wenye miguu Ukachoka vipi usiku taka kimbia na farasi unafuna na farasi utafika kuelei eh siku tana moja juu afi na haya zgatasasi tana na hama Kama tama saa hi mniambi ubiri baka sasita baka sasita na baka Kwa watuwe mtuwe 20 Si, muna sinziaje kabla yasika saa 5 nangosu Eh, wina sema katika kitabu itiwa brania Mnango watano, mstari ule wakufina moja na aza hivyo, wina sema hivyo Ambae tunamaneno mendi ya kuyanena katika ambali zake Na nishida kuyaheleza kwa kuwa mme kuwa wavivu wa kusikia Kwa mana wapasa hapo kuwa walimu Mana wakati mingi umepita mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu na mna mnahitaji maziwa wala chakula kigumu kwa mara kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga lakini chakula kigumu ni kwa watu wazima na kadhalika naye ujumbe wa neno la Mungu katika hii Ibrania hii ni kwamba e, waKristo wameendelea kuwa vile vile kama waliposikia pale za Yesu Kristo milele pia kama mitana na, pita, miaka, na ziwa, wingu mepita Vipi ni neno ni kukumu. Lakini ni nuhuluhari siya. Ni Mimi nikenda kwenye kanisa mbalo. Hwa Biblia. Mtu atakio mchanga. Nasa ni si mlaumu sana. Namifikiri mungu wa sana. Lakini. Tunahubiri neno na mungu kwa wingi huu. Tunatoka Biblia. Kitabu paka kitabu misani paka misani. Alafu mtu nakuta hajui mapente ya mungu waki. Hapo inakua ni. Mi, ni Niketu fulani kibuli. Si. Na siyo tu wata wakumu kilisyo teoria. Maadamu umepewa neno na mungu. Una kanalo. Una kwenye simu. Una biblia. Una nishaa simu kuna watu lakuta na biblia hata sita. Simu mbili zina biblia bili mbili. Nenu kaseba bili yaone. Ana biblia ya, ya eh, nyingine, ya nyingine, ya nyingine. Zi, zi. Akini hajui kilichomo. Basi Kama hujui kilichomo, jijongeze nchoo hapa tutakujulisha kilichomo. Kwa naima yake mungu tumekua hivi tulijomu. Mm. E, Minasema katika kitabu ucha ufunuo mbili shirini na andes. Sikiza maneno, Haani manenu mazito kidogo. Vile vile. Nakin chumasema mstari wakondokanawa likuwa nini. Nikuwa ni wakondokwanza kumbina aden shirini. Nsema tuwa changa. E, Tusuwa changa Mbali tukio mpenze ya mungu Na tue wa changa hatika mambo mabaya Tue wa shaba Tusia jue jue Bibi ni kutada mtu mabaya na kwa mene mkristo Lakini anajua fashioni zote za kidunia Inaniipata alisturo kamba huyu ni mtu wa dunia Bibi Bibi Kijwa hunena ya dayo jaza nafsi Huwezi ukanena habari za mistari Kama haimo kwenye biblia Ya biblia haiku Kuna watu analazimisha, lazima na ina na kaleri na kuna kana stare kana kini haya toki fakayakayo. Eh? Efeso uh, ufunuo mireshina na na sema, ufunuo mireshina na na sema, ufunuo mire ishirini Anasema... lakini na wambia nini wengine mlioko siatira? Wote wasio na mafundisho hayo Wasio zijua fumbo za shetani Kama vile wasimavyo <coughs> Sita weka Munga nasema kuna watu Hawazijui fumbo za shetani Kwenye King James anasema The death The death kina cha, cha shetani Munga jua kuna mkristo Munga mkuta Munga kristo kabisa Ni sikisa vizuri inangali Munga ni mkuto mzuri tu kabisa lakini anajua procedure zote za uchawi unazofanya. Ukichukua hiki ukachanganya na hiki ukafanya hiki Utamona mchawe anakuja kukutembelea usiku. Ukifanya hivi ukaweka hivi ukafanya yaani vitu vyote vya shetani ana vijiri lakini anakuambia mimi ni Kristo. Tunabadu tutaka. Pade ya pili wa giza. Yani ata ukikutenda na mahirizi kiazekana uya kanyage kwa sawu kuyafahamu vizuli Ujitofauti ya hirizi, ujitofauti ya, ya mkufu Lakini kuna wakristo kristo wanajua sana Hirizi wanazijua, hirizi ya bahati, hirizi ya biashara, hirizi ya mkosi Hirizi ya kuua, hirizi ya limwata, hirizi ya kitu gani Kina kitu wanakijua munga nasema msiwe na kina cha shetani au fumbo la shetani huko mwewe wajinga wajinga Amina ndio kwa pamoja Amina eh ni mapenzi hapo wakristo wanayojua hawajui hawajua eh mtu kitu kwa bahati mbaya kwa sababu ikifuatilia mmm tunasema katika kitabu cha Efeso Efeso sono kama haya ningekuhubiri wana nadhani dalamarisa haraka lakini kwa sababu tumepi na wanadamu unajikuta baka tu jionyesi nyoshe muda wa risali moja tunogapa kwenye somo hautoshi hiyo ni una mi misita zidisha katika kitafu cha F somlango ane ustare wa kumi na tato ana sema yao ne kumi na sisi sote Tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mana wa mungu Hata kuwa mtu mkamilifu Hata kufika kimo kwenye cheo Kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa kristo Hii tusiwe tena watoto wachanga Tukitupwa huku na huku Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu Kwa njia kwa hila ya watu kwa ujaja Tukiyuzifuata njia za udanganyifu. nana amesikia maneno mengi mengi mengine Lakini ni mtu kuwa kichwa hajui, hajui mpenzi, hajui mada ya hajui Baraka za muzi na hajui chochote, hajui uchawu na anito mpana Hajui, hajui njosi, hajui doto kama ulifoko hajui chui Alafu, anakuja na kutana na muhuni Anaetafta kumpotosha ana ana ana piga na upepo upepo wa kusimua kipiga na kaskazini mguu kaskazini kipiga na mguu kafusi ni ana kuaha na ana ana tosua tosua mungu na tuwe ana sema katika wakundu kaza kumna tano hamsina na hatimaye Nasikia maneno, usabiti, kini mu wa leo, leo, hey, he, ame kujana bi nagawa hena, wako pale wanapokea pokiwa, ana to kujana bi ya nagawa, nagawa muzi zana to, he, wia nagawa usawa, wia nagawa viyo, mungu diche tuto sawa kusema hapa kwenye feso, anze hivyo vitu Vinawapata, vinafaa watombo wa Wachanga katika Kristo, Watoto mara huyo mtu umri wake, wakiroho. Haulingani na mienendo yake ya kiroho Anatoswa toswa kama mtoto mchanga kiroho Tumeshia toko kunje u, uchanga kimwili tumengia wa kiroho Nao uko pari pari Mtu sio imara Biblia nasema jinsi ya kubariki uwe unahenu na danganyo na nadamu zako ni kumpa mfukone Ni kudanga njika Marko Tisa kumbida saba Yesu akaletewa Halikuwa mipana mlimani Na kina Petra yuana ya Kobo Anakuja Wanamavya na sema Bwana Matayo kumina Ndiodo na isema hii Na Marko Action Na matayo kumina Saba Marko Tisa Na sema Mtu moja Na nimemleta mtu wangu Mbana anakifafa Wanafuzua kwa mbeshibu Wakumitingu kapi Yeli Haguana guhu za kiroho Hawa watu Yesu Haka ku kuhuzunika boyoni Haka sema Jamani nitachukuliana na nini Hata lini Hata lini Nitakana nini Nime kwa mda mfupi Ni watie nuru ni ondo Kili nuru yenu Ienee kwa dunia zima Lakini hata hili nakaribia kuondoka Bado hambuja aliweza Nita chukuli Yani mtendea kuwa toto paka lini Nitendea kuwa beba kwenye meneko Kama mtoto wamea kama miezi mitatu Na kuweka mgongoni kwenye Nohio Kristo wanabeba kwa nyimbereko. Arabia kubwa 20 kwenye Ukristo lakini anabeba kwa mtoto wa miezi mitatu kiroho. Ah, ndio Ah, ndio sio. Kila não é algo que me, uma via que a comida coígeno kwa mchungaji era curiosa quando chegamos, parece até que é um pouco antiquado até até semana um momento coígeno não estamos a usar uma choupa, amigo, limpo limpo, nada mais que assim, uma pegar para o fundo do aqua, uma ter Quer assim cumprir com a coisa que se metica com a marica, na Mnuko mnaenda vizuri, mnuko mna pika mbio vizuri. Nimeza mwa wagehuza, ani manake ni wepesi, ani haraka, haraka. mimi kionoka, mta nafuja na wagehuza kila isa. Hamuwezi mkasimama katika utatbiti. Wamulicho kijua, mwale wa hita. Muna bebo, bebo, akija. Mnabi wa chuvie mko. Akija nabi wa vitu amba mko. Wamafuta ya kukanyaga mpo. Nabi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa... Wasara za sanare usiku mpo. Nabi wa baharini mpo. I can't get into the food, I'm a drink. But maybe I'll let go. And I'll let them swear to marriage, Why are you makingления vunja your child, Somehow we wanted to believe in decent relationships. We seen this before, God và esa feine, Ө mungu. Na, yani mtoto mchanga anaamini kwa mba Baba naweza kila kitu Yanaki mwangalia baba haka anapita Anaona uya nazaka ipika dunia zima kifuachake kina. Kume baba ni Yani, ni, ana, yani hata kikohoa tu. Wakikohoa na hankwa chini Nagini mtoto anaona baba hili natisha hili Kume hamna kitu eh hey, Kwa hiyo munga natutaka tu na imani Kama mtoto wa dogo mbeleza hamu Mbeleza hake Yani kwake imani yetu kwake Iwe ya imtegemee kwa kiasiki na choezekani Nane nolake kwa kwa njimu. Minasema katika hitamucha matayo mwangu kumina Anasema hivyo. No, matayo kumi, nimesema? Matayo ngapi? No, kumina nane basi. Kumina nane, anasema hivyo. Unani niseeo maharufu sana, mnda umesha kwa hiyo na kimuzana, kimuzana. Nimesha malizi. Imbani yetu inatakio mbeleza mungi weeni imani ya witoto vuchanga. Minasema, hapo haina maana kwa mba tunangajika kizemezee Tuwena imani katika mungu wetu inaimtumainia lakini chukutumainia uongo. Mbili nasema mataku na nane tatu nasema. akasema amini amini na wambia. Musipo wangoka na kuwa kama vitoto hamuta uingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Tunapuena kwa mungu kwenye hapali za wakovu. Tukataka kwena na sasi zetu. Tukataka kwena na vio vietu. E, mimi ni professor wa mbamu. E nataka ku, ku, kuthibitisha vitu kisasi. Mbili nasema milango itafungwa milere. Kutaka uingie. Kukua uende kwa imani ya mtoto mdogo Ukiwa ambiwa Yesu anawakua unasema ndiyo Yunasema katika kitabu cha Matayo hiyo yukumina tisa Anasema mstari ula kumina ene na maliza kabisa Lakini yesu wakasema Wacheni watoto waje kwangu Wala msi wazuhie Kwa maa walio mfano wa hao Ufane wa mbinguni ni wao Usipo kuwa na imani Kama watoto wachango meza mungu Fali wa miguu takupita kushoto. Eu ri, eu ri kuna usomi na ujuzi na maarifa na na, na, na vitabu yameandikwa na nini yanajaribu kushindana na Biblia kwa sababu watu watakiwa na imani kwa watoto wachanga, mbele zao. Yani biblia iamini yote inapokuja hivi. katika kitabu cha Petro nango wa, pini, Aliza, wa Anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa ya tamanini maziwa ya akili ya siogoshiwa Mungu anataka tuwe kama watoto wachanga neno na Mungu Tulire kama vile mtoto anavyo mtoto, mtoto, mtoto inapokuja swala ya kunywa maziwa mtoto mtajakujoja yani hicho ndo kitu muhimu kwake kuliko vitu vingine Neno na Mungu liwe kama maziwa yasiogoshiwa kwetu kama watoto wachanga Mungu anataka hilo ndo eneo zuri kwa watoto wachanga mbele Wana Mungu tulibalishe Amen neno lako tunaoomba nikasaje kazi pia katika maisha yetu maisha ya watu wala risikia lakini na wote ambao Mungu eh, neema hii tawafikie na wewe Mungu neema yako ibagawwe kwao lime wote tunakushukuru bwana kwa rehema nyingi fadhili zako tunaoomba baraka zako tunapotawanyika kwao ulizo wako wow, wow. Mungu kwetu na kwa wote baba Mungu bwana na wao wenye kumpenda Kristo wao wenye kumpenda Yesu Kristo Na wawe wamebalikiwa mirele yote. Amen.